Őskor. Élet a dunakanyarban. Esztergomot elhagyva a Duna egyszer csak élesen balra tér, és egy nagy kanyart leírva folyik tovább Budapest felé. Itt a dunakanyarban áll egy hegy, amelyről a folyót és a környező hegyeket völgyeket is jól be lehet látni. Ennek a hegynek a lábánál alakult kivisegrád. De mikor kezdődött itt az élet? Annyit tudunk, hogy amikor mélyíteni kezdték a Dunamedrét, hogy nagyobb hajók is letudjanak úszni rajta, ősszarvas és mamut hozott felszínre a kotrógép. Tehát ezek az állatok már az őskorban is éltek a Dunakanyarban. Előkerültek egy barlangi medve nyoma is, aki szószoros értelmében itt hagyta a fogát a mai régészek nagy örömére. Az első emberi település a részkor elején körülbelül 6500 évvel ezelőtt jelent meg a hegy közelében, a Lepence patak mentén. Az itt lakók vadászatból és halászatból éltek, és kis, földbeásott kunyhókban laktak. Egy kunyhó romjai közt agyagedény darabokat, sőt 28 kis átfúrt agyaggombócot is találtak a régészek. Az agyaggombócok egy korai szövőszék nehezékei lehettek. Ugyanitt egy agyagzörgő, és kicsit távolabb egy kis emberszobor is előkerült. Meg lehet, hogy ez volt a varázsló háza, a zörgő és a kis szobor pedig a varázserei. Krisztus születése előtt körülbelül ezer évvel már olyan telepesek laktak a környéken, akik állatokat, főleg disznókat tartottak. Erre utal a sok disznócsont, amit a régészek a kunyhók közt találtak. Az akkori lakosok között valószínűleg volt egy tehetséges szobrász is, hiszen egy vatkantábrázoló kis szobor is előkerült ebből a korszakból. Egy másik állatszobor sörényes ábrázol, melynek a nyakát átfúrták. Ez akár egy lovas szekérhez tartozó lovacska szobra is lehetett, a lyuk pedig a hám helye. Krisztus születése előtt 800 évvel újabb népcsoport érkezett amely estergálni és vasat megmunkálni is tudott. Ebben az időszakban sok szép, feketére égetett edényt készítettek. Grafittal, amiből a mai ceruza bele is készül, mintákat rajzoltak az edények oldalára. A következő évszázadokban újabb népcsoport, a kelták érkeztek erre a vidékre. Nyomaikat megtaláljuk egész Visegrád területén. A folyóvíz az erdő és a hegytető minden itt lakó nép számára élelmet és biztonságot nyújtott.